Luloe se storytijd Stuur ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081-385-3911 vir kinders recht oor die wereld Ons wil al die Syntafrikanerse kinders die geleendheid bied om stories in Afrikaans te hoor Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorschoolse en laarsko kinders elke woensdag om 1500 uur Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu se storieto. Maats, hallo, dit is natuurlijk woensdag die 5de juli en um, ons ka hier heerlik vandag saam met Gerrie Gemmerbrood in die Blomtuin en um, vir al die maaikies reg oor die wereld, wil ons sê, maats, ons is so blij as jylle ingeskakel is, hier so op Luloo's story tyd, wat is die beste tyd van die week natuurlijk, wanneer ons kan stories hoor, oh maaikies ek is so lieve stories en ek weet, jylle is net so lieve stories, nou maats, Weet jylle wat, ons het natuurlijk ons verjaarsdag maakjes, wat ons eers geluk met wens, wat van verlede week woensdag verjaar het, tot hierdie woensdag, wat vandag is, kom ons wens hulle baie baie geluk met die volgende liekie. Mag jy een wonderlijke verjaarsdag gehad het, geniet hierdie speciale verjaarsdag liekie. Goedem, het julle dit mats o oh, sy is daarom maar baie oulik. Sy geen is vir my kans om vir julle te vertel van die story vandag nie. Sy wil sommer dit eerste haar liedje zing. Sy kan nie wacht, dat op 'n woensdag julle moet kom sit om die radio. Laat Ludo vir julle haar stories kan vertel nie, en haar liedje kan sing nie. Maar nou, vandag het ek, verlede week het ek moes vir julle vertel die storykie van Gary Gemmerbrood en um, van sy geboorte, en vandag is dit Gary Gemmerbrood in die Blomtuin, en dis wat jylle um, geskryfd het aan die Hanlie Breinhardt Boothau, en um, dis wat baie, baie oulike reeks boekies wat sy geskryf het. Nou ja, Gary Gemmerbrood het natuurlijk een gratis CD, en een inkleerboekie ook, as mama en papa hierdie boekies vir jylle wil aanskaf. maar jylle kan vir my vroeg, dan sal ek vir jylle sê precies, hoe jylle met hierdie skryver in verbinding kan kom, en waar jylle hierdie boekies kan krym. Dan kom, sit achter oor Beweeg jou dat twinkies Beweeg jou vingerkies Knip jou oogies Wikkel jou bouwkies Heem, bewikkel jou skouwers Ah, diep asem Blaas uit Nog een keer In Uit Daas sy maats Daas sy, daas sy Nou kan jy lekker achter oor sit Wees rustig As jy wil, maak jy oogies toe En dan sien jy die brengies Soos ek vir jou lees Een ochend terwyl Gary gimme brood sy ontbuit by die kombuistafel sit en eet. Kyk hy dier die venster. Daar buiten sien hy een klomp goed in die tuin, wat hom baie opgewonde maak. Hastig eet hy sy pap en vat die laatste grootslik melk, voor het hy opstaan om uit te gaan. Gary maak die voordier oop, en die son skyn lekker warm op sy lyfie. Jippie, skree hy vampyre pluseer en gooi sy armpies in die licht Vandag gaan ek een lekker dag he Hy gaan sit op die stoeptrappie en kyk na al die verskillende kleure in die blomtein voor hom Hy ruik ook heerlijke geere en wonder waar dit vandaan kom Toe staan Gary op en spring van die trappie af sy voet glip en hy val binne in die roosbedding. Eina! skree hy. Jy maak my seer! Hy kyk na sy arm en een din rooi streepie weis waar roosdoring omgeskraap het. Waa! Wow, Aaaaa! Hul Gary. Daar sploot op my arm! Sst! Hoor Gary. Hy houd dadelijk op met hy Wie, wie, wie staat is in die blomme? Vraai, alles is doodstil. Sssst, hoor hy weer. Hy kyk op en wonder wie dit kan wees. Hy sien niemand nie en toe hoor hy dit weer. ah ha dink Gary. Nou weet ek, papa Gertse altyd, as jy wonder oor iets, moet jy een bikkie kan toer. Gary onthoud die toverwoorde. Hy gaan staan voor die mooiste en die grootste rooie roos. Tarre magoe, tarre magoe, tarre magoe, sê hy. Hallo gerry sê die rooie roos en skitaar blaarkie so evens. Hallo, sê Gerrie, wat is jou naam? My naam is Renie Roos en ek is die blomtuin, se mooiste blom. Rini Roos, jy het my seergemaak, sê Gerrie, met a huilstemmekie. Bid daar, sê Rini. Maar, maar hoekom, jy het my gemaak My liewe Gerrie, ons wil niemand seermake. Ons het doorinkies nodig om onsself te beskerm. Dis baie slim, sê Gerrie. Ek het die papa en die mama, wat ek roep as ek seergekraai het jy buik rienie af en fluister in Gerry se oor Het jy eie geweet ons rose is die konings van die blomtuin Maar hier is daar so baie ander blomme ook in die tuin is hulle ook belangrik Vraag Gerry Ja en as jy nader kom sal jy ruik hoekom ons rose die belangrikste is sê sy Garry gaan versigtig nader, want hy wil toch nie weer dier die dooring gesteek word nie. Mm, jy reik heerlijke Rini, sê Garry. Dis hoekom ons belangrik is. Die mense gee vir mekaar roose om te sê dat hulle lief is vir mekaar en ook wanneer mense siek is of verjaar Verbaas stap Gerrie verder en hy wonder of die ander blomme ook met hom sal praat. Gerrie gaan staan in die middel van die blomtuin. Hy maak sy oogjes toe en sê so hard as wat hy kan, Daarom a goe, daarom a goe, daarom a goe. To hy sy oog oopmaak, is die hele tuin in beweging en dit is een gesing en een gedaans rondom hom die geel afhoedille luie hulle klokke, die fuchsias daan soos ballerinas, die groot geel sonneblomme swaai in en weer, hoog boek die ander blomme. Graanvoelblom masseer soos 'n soldaat met sy doek stuive en die stink Afrikaanerkies baljaar tis en almal deur. Blomme in pers, blauw, oranje groen en nog baie meer kleren, almal sing en dans in die zon. Blommekies, blommekies, Almal mooi, ons teinkie is In kleer getooi, Rene, Rene, Roosie, en Alfie Afoedil, dans in die ronde, Nes hulle wil, Garry va die hand van my En saam sing hulle die liekie, Lea Proutia wil nie Achter bly, en grijp Verspelde kussing aan die sy, Alle fijn bos, dans Al losklos, bestruike en Lely is al om die bos, Petunia in gesigie, kom, hand Aan saam, met malvau die bedding Se rand, met die zon In haar gezicht, bring sani zonneblom Sani zonneblom Die lig so kan amal nou Sing en dans Dit is alle laaste kans wat Gary is nou Te pe om die tover Woorde weer te sê Skilik, is alles Stil, Gary is Poegaai, van al die Sing en dans Hy val neer op die gras, hy kyk na die blau lucht daarboe en sê die spierwit wolke verby gaan. Hy maak sy oogies toe en drijf saam met die wolke weg na droomland. Nou moet jy wag om te hoor wat alles gebeur het, to hy weer wakker geword het. Vluit, vluit, hierdie story is vir eers nou uit. En nou gaan ons luister na Niki de Kok se in die mik van my hart. Ek sien jy staan aan die aardig brand ek kom nader en sê ek hou van my die volgende dag hey ek besef jy het rakke gekry van mij in my te en my harte treff en ek kan nie glo ja jou van my Kleer in my dag en ek weet nooit met jou oh wat om te verwacht want jy is nie rechts of langs jy is recht en nie middel jy het by Was hy, dit was Niki die Kok in die mik van my hart. Nou, jylle hoef nie te wacht, tot volgende week, vir die volgende story van gerry Gemmebrood nie. Nee, ek het dit gehou, as een verrassing vir jylle, Gerrie Gemmebrood en die mere. Gerrie Gemmebrood let plat op sy rug, op die gras, en slaap in die skadewee van een groot akkerboom. Hy voel iets kreewel op sy been, hy maak sy oogies open, en kyk op in die licht sonvalse gespikkels dier die blare van die boom. Garry strek sy armpies uit en redt sy lyfie, wat hy voos kon stuif, en stiet so lekker geslaap. En daar voel hy dit weer, a gekriewel op sy been. Hy lig om op en kyk af, daar loop a klein swart gochake oor sy been. Hy wonder wat dit kan wees. Garry bekyk die klein swart dierkie en woede daar waarin hy loop. To opstaan, sien hy dat daar lang swaard streep van hierdie dierkies is, wat in hy ry loop. Garry gaan le op sy maagie met sy kop op sy arms en sien hoe hy hy hyn en weer, hyn en weer hard loop. To hy mooi kyk, sien hy dat baie van die dierkies baie swaardra aan allerhande aan allerhande soort goed. Dit lyk so stikkies blare en gras. Daar is ook goed wat lyk so stikkies brood en koekkrimmels. Garry skrik groot, Ek is mos van koek gemaakt, Sê nou hulle dra my ook weg, Denk hy. Hy sit rechtop, Uit sy kop vast en sê, Wat doen ek nou, As ek veilig dis in al hierdie dierkies? Sê jylle leife woord stokstuif, En hy maak sy oogies toe hy dink aan sy mama en papa, en toe moet hou hy weer Gert, papa Gertse woorde. As jy wonder, sê net die tover woorde. Garryse luifie word sommer slap so verlik as hy, darema goe, darema goe, darema goe, sê hy, en maak sy oogjes oop. Ha, waar is ek nou? Vra hardop. Wie is jylle amal kleine gogeikies? Ha, <laughs> ha, lag al die goghantjies. O, is dit Mere? Mere? O, ja, ek het die woord al gehoor. Maar wat doen jylle, en hoekom is jylle so bezig? Sê eers vir ons, wat is jou naam, kleine manniekie, sê een van die grootste Mere. A, uh, my naam is Gerrie Gemmerbrood, en wat is jylle naam? My naam is Manny Mere. My vrou kies Mari meer, en ons dokter kies Mini meer. Hoe kom my haarklop jylle dan die jylle dag jyne weer? Vraag Harry. Ons moet elke dag die jylle dag verk om vir ons kost by te maak, en om ons familiehuis te bou Sê Manny. Ons moet oorral in die tuin en in die huise rond haarklop op koste soek, terwyl die ander mere aan die meernees bou In die tuin kry ons baie blare en grasies maar die lekkerste kost is binnen in die mensense huise. Verder al in die kombuise is daar heerlijke broodkrimmels, konfeit, potte en oorskietkost waarvan ons baie hou. Waar is jylle huis dan, vrou Gerrie? As jy al met die rai mediesel stap tot daar onder die tuin sal jy by ons grootfamiliesel huis kom, sê Mari. Bly jylle allemaal in die selfde huis? Ja, elke familie het een huis wat ons een meershoop noem. Daar is baie vertrekke, gange en tunnels tot onder die grond, sê marie Nou is Gerrie baie opgewonen en hy draf achter Manny, Mari en Manny aan. So vaar, daar, tussen al die struike, langs die akkerboom, staan die meershoop. Gerrie gaan staan stil. Dis baie bedreigig rond om die meershoop, Daar is nie een muurtjie wat stil staan nie. Gerry wonder nog steeds oor die bedrywigheid. Ek besluit om te vermaak die vrou wat alles hier aangaan. "Hoekom is julle so besig?" vra Gerry. Ons het op die broodlik vol lekker broodkrummels afgekom. Daar is saaitjies, die koringkorretjies tussen al die broodkrummels. Daar is ook 'n pakkie biet gebreekte gemmerkoekies vol heerlike krummels in die poeierse kombuiskas sê Marnie. Ons het besluit dat ons een piknik moet hou met al die heerlijke lekkerneie. A piknik! Jippie, jippie, jy! skreeg Gerrie. Dit gaan baie lekker wees, maar ek kan boze jylle koosjes eet nie, sê Gerrie. Dis reg, dit sal nie vir jou genoeg wees nie, sê Marnie meer. As jy my koos kan gaan hou en met ons deel, kan ons die jylle dag lang piknik hou terwyl Gerrie gauw sy piknikkoos gaan haal, maak Manny, Mari en Minnie mee reg vir die piknik. Mari gooi een mooie rooi, geruite tafeldoek op die gras oop. Manny bring lekker sappige blare, stikies vruchte, krummels en sade wat hy in die mainkie dra. Minnie dek vir hulle borde op die tafeldoek en sorg dat elke in die kussing het om op te sit. Gerrie bring sommer twee mainkies vol kos heerlijke toebroekies, pesangs, wat, limoen, limoene en somme nog paie ander vruchte, plus groot pot suiker. gerry onthou nou, dat hy al gesien het hoe die mere en die kompuis in die, die suikerpot baljaar. Met alles klaar voorbereid, gaan sit hulle op die kussinkies en val weg aan al die kos. Nog nooit het die mere soveel kos op die eenslag by mekaar gesien nie, Garry en die meer eet en eet en eet. Later is manie sy maagie so vol hy kan nie meer recht op sit nie. Hy lees sommer so langs die tafel op die gras. Garry kan ook nie meer eet nie. Hy kyk na al die kos wat nog oor is en hy kry een gedachte. As ek al hier die oorge kos vir jy los gaan jy dan een biekie kan rus? Vraag Garry. Nee, nooit nie, sê Mane, ons is die flukste dierpjes op aarde, vir laai aards het ons nie tyd nie. Mama, mama, sê Mene opgewonde, ek het die plan, kom ons roep die hele van bierfamilie, dan kan ons bos amal vier Hand om die lijf, staan hulle langs mekaar en roep, Mere, mere, liewe mere, amal op een rij, kom gauw en maak julle paaikies hier verby. Das broeikies en sade, vruchte en spanspek, Julle kan eet en drink en die rest oplik, Vandag was vir ons baie speciaal, maar gauw, want die zon gaan nou nou dal, Morgen is nog gedag, met tyd vir volgende vruch, La la la la la la la la la la, Met die sonnetje wat achter die bome begin verdwijn, En die warmte van die zon wat minne raak, Word die miede nou hastig om klaar te kry met die dagse werk, Sommige meer is een magie dan eindelijk so boep, soos hylle aan die heerlijke kos geëet het. Terwijl partij van die ander vinnig die laaste krimmelkies by mekaar maak, om in die mees te gaan bere. gerrie neem sy twee mankies en stap starig terug na sy gemmerbroodhuysie. Hy denk hoe wonderlik hierdie avontuur was, om alles waarvan hy so baie het en wat hy so makkelijk kan kry met ander te deel hy sê die maankies op jy kombijstafel neer, en wonder, wat sy volgende avontuur gaan wees. Vluit, vluit, hierdie story is nou rechtig uit. Nou ja, maats, ek hoop jylle dit baie geniet, ons uh, het nog een lekker liedkie, want jylle kan saam sing, o, dit is so maar al die lekker kinder liedkies, ek, ek wil so maar hoor hoe hard sing jylle, naartoe, beweeg die bouwkies, beweeg die vongerkies, sta een bykie op en spring bykie, en dan saam terwyl jy sing. Loomarie, Maar, lief, maar haar naam sê gony en 'n lof vir nie. Dit haar my gee. Beep sy nooi in die vlij, aham. Die para wil gaan op met sy nooi in die vlij, aham. Die para wil gaan opzit met sy nooi in die vlij, maar opzit, kerst kon hy na en skry, aham, aham, aham. Hy vraag die, die viervlieg om sy uit te hier, aham to toe die veervlieg om sy licht uit te heer Aham Hy vra toe die veervlieg om sy uit te heer Die veervlieg sê toe ja tegen een cente uur aham. aham Aham Aham Ons kyk naastas in die skas Vra Aan bed na ses, ons kyk na haas, daas in die skas Dis die grootste pret, ons kyk na haas, daas in die skas Groot en klein kyk saam, al die nie sy tieren land Bring haas, daas vanuit As die kwast die groot lawaai, hardloop laat het kraak Maske die herrie geel wortels, hoor sy pad gesaai As die tom trommelderk en raak toe aan die slaap Skyworld organiseerders skort sy eerste kandidaat ons kyk na has, das en is kaas. Vrug aan net na 6 ons kyk na has, das en is kaas. Dis die grootste pret ons kyk na has, das Groot en is kaas. Hoor teen klein kyk saam. Al in die hy diere land bring has, das vanaand. Ons kyk na as, das is gas. Vroeg aan net na ses, ons kyk na as, das is gas. Dis die grootste pret, ons kyk na as, das is gas. Groot en klein kyk saam. Al in die seetier laat bring as, das is verlang. As, das is gas. Vroeg aan net na ses, ons kyk na as, das is gas. Dis die grootste pret, ons kyk na as, das is gas. Groot en klein kyk saam. Wen hoor dit as So waar, en toe ek afkyk, toe loop daar een van, gairie gie my broodse mire, aie maats, dit was so lekker, besam met julle weet, te kaaier, maar ek wonder, ek gaan vir julle eers gauw een tongknoper um, lees, nou kyk jy, of jy dit achter my kan ansê, en hoe vinnig jy dit kan sê, my liewe neef lauw, my neus heek nou, heek my liewe neef lauw, sy neus ook nou, Kom, ons probeer weer. My liewe neef lau, my nees heek nou. Juk, my niewe leef lau, sy nees ook nou. O, dis die tong kroop, Kom, ons kyk of ons kom vinnig lees. My liewe neef lau, my nees heek nou. Juk, my liewe neef nou lau, lau, sy nees ook nou. O, my tong kroeber. En wat is van hierdie ene? Sani sê, Sani sal 7 sakke soud sleep. Sone, Sani sê, 6, Sani sleep zwaar. Sani sê, Sani sal 7 sakke soud sleep. 7 sakke soud Sleep zwaar soep. Sani sê, Sani sal 7 sakke soudsleep, Sani sê, Sani sleep soar, Sani sê, Sani sal 7 sakke soudsleep, 7 sakke soudsleep, soar, so waar, o, oh, maas, nou dat ek am lekker gelag vir myself, want ek kan dit nie daai goed so vinnig sê, die my tong knoop rechtig, ek wonder hoe vinnig jy dit kan sê, miskien kan jy dit vir my opneem, uh, op mama of se phone, en dan stier jy dit vir my op WhatsApp, na 081. 385 dubbel 1, en sê ook vir my, wat is jou naam, hoe oud is jy, en waar vanaf jy luister na my programme, nou ja maats, ek groet vir julle, met Mstein voor u, en hy sing Lulu's warning signs, tot ziens maats, tot volgende woensdag, tjere, mooi loop! Appetite. surely it must mean something's not right. It must mean something's not right. Must mean something's not right no appetite surely must mean something's not right the pain begins every damn easy practice or other aching points a lump in your pelvis head on neck, baby It must mean something's not right. Ooh, yeah. New Image is a pioneer in high-quality bovine colostrum, sourced from the happiest cows in the world. New Zealand's pasture-fed, free-roaming cattle supply owl colostrum which is harvested under strict health and animal welfare regulations. Colostrum is a gift from nature to support everyday vitality, immunity and healthy aging. Colostrum is the body's miracle first food as a baby. When vulnerable, directly after birth, babies need all the nutrients to kick life. We are also vulnerable as we grow. Due to lots of pollution and chemicals in the food chain and bad living choices, everyone is vulnerable. New Zealand's colostrum has been proven to be the best quality in the world due to the patented alpha lipid coating. New Image Medical Health Science, New Zealand's multi-award winning flagship product is called Alpha Lipid Lifeline Colostrum now available in South Africa, Botswana and Namibia. It is available in another form that is easy to take and is called the breakfast food for smart people. It is full of all the nutrients your body needs to heal itself by enhancing the stem cells in your body back into action. Anyone can take colostrum. It high anti-aging components from natural IGF-1 found in cow's colostrum, mother nature's vaccine for life. You can keep your immune system stronger and modulated with alpha lipid lifeline colostrum. Our cows are mobile colostrum units providing us with food that is made by nature and proven by science to assist the natural healing of the body. Live a longer, happier life in a healthy body. Remember, Alpha Lipid Lifeline Colostrum. It's your best friend and the way to stay younger for longer and enjoy life. Remember the name, Alpha Lipid Lifeline Colostrum. From New Zealand, your way to health, wealth and anti-aging. Now available in South Africa. For more information, contact PAM on 060-687-1778, 060-687-1778, or visit our Facebook page today at New Image South Africa.